Apirilaren ogoita seia. Duela largoita bortz urte, fasistek gernikasuntzitzen zuten bomben azpian, frankoren terrorismoko olen ekintzetarik batean. Apirilaren ogoita seia. Duela berroita emeretzi urte, Haiti ugartean, du balie diktadoreak oposizioko kide erailtzen zituen. Apirilaren ogoita seia. Duela ogoita masai urte, Txernobilgo zentralean istripu bat, eta zenbat bizitza bertan akatu, eta zenbat betirako kaltetu. Ger fasismoa erahilketak arrisku nuklearra, oraino daude inguruan, orainome atsatzen, Pantaian bakarrik ikusiz urruniduri du. Gure sokoa ez dute zuzen ukitzen baina beti uste baino horbilago daude. Europan luzatzen ari zaigun krisiaren muina funtzioan bi errega nagu zititu. Globalizazioa edo desklobalizazioa eta energiaren gutxitzea eta garestitzea. Ez dituzte horiek soilik sortzen nazionalismo gogorrak baina elikatzen dituzte. Historian Gibelera eramatea promesa egiten duten Putin edo Lepen bezalakoak energia trabarik gozatzen zen imperio handien garaietara. IpaG Euskal Herria luzaz izan da eskoin motoraren gorakada hortiko horrun, baina azken urteetan osbiltzen da ere. Gurean ere, Euskal Herriaren aurkari bati boza ematen duten hainbat lagun daude. Dora gutxi, Berria eunkkariko zutabebatan, Jershiazkerrak gaikerlaria kongia saltzen zuen zein gorra den energiaren eta baliabide naturalen arazoa ulertaraztea, bai erakunde ofizialen mailan, adibidez Eusko Jaurlaritzan, baita gune alternatiboen mailan ere, adibidez Arrasateko kooperativetan. Dola 10 urte azkundea bukatu eta desglobalizazioa hasia zen janik, baina ez zuten sinetsi edul hartu nahi. Orain klima buruzko ikerketak baino Gerra batek obe komentzitzen gaitu energiaren erabilera murriztu behar dela, baina modu kautikoan. Erronka horietaz ez pagara goiz jabetzen arriskua ekofasismoa izanen da. Balea urriko mundu baten gutiengo batek botere hartu eta bertzei guti konsumitzera inposatu. Horregatik hain garrantzitsua da buru jabetza eraikitzea behetik. Jose Azkarragak erraten duen bezala pobretzera goaz materialki bederan. Baina, materiarki guti izanik ere, Euskalien darte soilago hori izaten alda justuagoa, demokratikoagoa, feministagoa, ekologikoagoa eta antxolitiko gutiagoako ere. Badugu tarzerik, kantatu, maitatu eta dantza dantzadaiteken errigintzarako. Nora eraiki segurtasuna eta dantzarako grina askunde osteko garaian. Galdera funtseskoa da. Erantzun honak emateko, hobe galdera horietaz jabetzen bagara gaur gehiotxon gabe.